A beszélgetés, vagy ha tetszik, az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült. Martinek János, tegeződünk, magázódunk? Tegeződünk. Ha egy évet kéne kiválasztani, melyik lenne az az év? Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet úgy is kiválasztani egy évet, hogy két versenyt magába foglal. De ki lehet választani egy gyerek születését? Azt is. Rengeteg. Attól függ, hogy eh, mi lenne az indíték arra, hogy mit kellene választani. Tehát, hogy egy eseményt az életemből úgy, hogy eh, maga ez a család, vagy a sportból, vagy eh, különböző dologból. Tehát, eh, ez a Kezdjük hátsó. akkor ott, <kül> és nem, nem, nem lesz menekülő útvonal, hogy eh, te alapvetően optimista, vagy nem optimista alkat vagy? Abszolút optimista alkat vagyok. A katániai történet ezért is volt számodra megmagyarázhatatlan, amiért arra felé lökdösték, ahova lökdösték? Szerintem igen, abszolút. Abszolút. Sokat vállaltam, rossz helyen voltam, rosszkor, ezzel én össze is raktam a képet, és hát ugye három, három válasz volt, ugye egy olyan, belga sportembernek, akivel találkoztam rá egy évre, és akkor már ilyen deszantos sapka volt a fejemen, mert ugye katona voltam. azt mondtam, hogy miért nekem már volt egy ugrásom, tehát lehet, egyrészt hordhatok ilyet, és akkor kérdezte, hogy mi, hogy, merre vendég, és azt mondtam, hogy fél kilóval könnyebb vagyok, már a lépemet kivették, több helye van a májnak. Tehát na, ilyen szempontból... Ha az optimizmusra gondolunk, akkor ez mindaz. Tehát én És én akkor ez ilyen rejtvény is, hiszen akik néznek bennünket egyáltalán nem biztos, hogy tudják, hogy mi az a kataniai történet, sőt, szerintem nem tudják, de majd akkor, ha más értem, akkor ezért végnézik, bár ez mondjuk egy olcsó fogás lenne. Melyik évet felejtsük el? Ha mondhatnám, akkor ezt. Az 2000? 2000 2002? 2002, azt hiszem. Emiatt, vagy egyébként is? Emiatt, én azt gondolom. Hát én azt gondolom, hogy magában az életemmel elégedett vagyok, tehát hogyha az elejétől a végéig nézem, nem mondom azt, hogy egy könnyű, hogy úgy mondjam, út volt idáig. És Mennyire voltál volt te könnyű saját magadnak? Nehéz. Magamnak abszolút, én magammal jobban voltam mindig. Igen? Tehát. Én szerintem a... Másnak sem voltam túl nehéz, hiszen általában jó gyereknek számítottam. Tehát, te nem az a sportoló vagy, aki a legközelebbi játszótéren lakáshoz verekedett? Nem, nem, nem voltam az a típus. Az örök mozgó típus voltam inkább, amikor minden szétszedte mosolót, de ha leraktak egy sarokba, adtak feladatot, én akkor ott maradtam, és akkor csináltam azt. Szülők, mivel foglalkozni? Hova születtél? Én a nyolc születtem. Ahol most vagyunk? Így ja. Tehát most mondhatom, hazajöttem. A Luter utcába nőttem föl, és hát édesapám olvasztár volt, a Csepelvas és fényművel 35 évig. De Édesanyi... mennyi volt akkor az út? Oda? Hát hmm? oda, oda vissza, igen. Hát azt nem tudom, hogy neki ennyi, mert ő azért több állomást is tett, főleg hazafele, mert a nagy melegben nagyon sokat izzadt, és a folyadékot gyalog. Gyalog? gyalog? Persze. Csep erre? Hát simán, hát kisétál a Blahára, négyes hatos elmegy a Moráros akkor felszáll egy villamosra, nem úgy gyalog, nem úgy gyalog. Igen, igen, igen. BMW-vel, busz, tehát. onnan pedig hévvel ugye csepel, és ott állt meg az egyes kapunál a hév, onnan meg besétált. Egészségét mennyire tette kockára ez Hát én azt gondolom, hogy azért az anyagcseréje fölgyorsult mindenféleképpen, tehát télen-nyáron 80 fok volt. A hazafele azért a védőitalokat azért magához vette rendesen a papa. Tehát az ez meglátszott a, meg a, a viselkedésem. Nem, annyira nem. Tehát én azt gondolom, hogy az kellően volt kezelve. Mit írt? Hát ami jött éppen, gondolom. Mit tapasztaltál <laughs> te Ebből annyit tapasztalom, hogy már feszültség, otthon... feszültség nem volt. Ö, annyi volt, hogy ö, ha nem érkezett időben haza, akkor elküldte a nővéremet az édesanyám. Ahova? Tehát hát, Keresse meg a papát. Tehát volt a egy fix... útvonal, ahol, amerre elindultunk. Hány ég ugye... köztetek? Négy volt, Isten nyugosztalja. Hát, Mi történt fel a lezést? feltávozott. Vagy független? Ez független, mert ez 9 évvel ezelőtt volt, tehát ez még előtte. És hát ö, ezt követően Tehát megint egy idő. Könnyebb volt neki hazahozni, ami neked, vagy te túl fiatal voltál még, Nem, ő nem tudta hazahozni mint kiderült, mert ha nem értek időbe haza, akkor engem is utána küldtek a bandának, és akkor én voltam. ez olyan volt, mint az orosz nép, és az egyik ég, húzza a másikat, ég, a másik az egyiket az meg... hát mert ugye nővérem szerette a sörnek a habját, ő meg leitta a habot a papa itta a sört tovább, tehát ebben nem változott semmi, hogy a nővéremet utána küldtek, és akkor amikor én lementem, te édes is jön, mit kész kérek, egy kólát megittam, mehetünk tehát itt nem volt alternatíva tehát, Mondjuk, hát mivel én hamarabb vittem haza a kezdetekben szövőnő volt, és aztán később kapott egy szívinfarktust, és leszázalékolták, tehát ő leszázalékolt, és később olyan négy órába egy iskolába konyhásként dolgozott még. Adódik a lehetőség, de túl profán is lehet, hogy egyébként egy ilyen közebből bár aki cseperen dolgozott, nem keresett feltétlen keveset maga a sport, mint kitűnési lehetőség szerepelte az étlapon, vagy nem? Abszolút nem. Édesanyám sportot, tehát a ganzbávakban kosarazott és súlytlökött, tehát ilyen szempontból kapcsolatban volt a sporttal, és hát annyi volt, hogy ne az lakás szedjem szét otthon, hanem valahol máshol vezessé. De azért csak valamit szétszettél volna, tehát nem is verekedtél... Hát azért... nem, azért csak így általában ezzel szoktam belpromotálni azt, hogy először az iskolában külön tornára, majd később a Spartakuszban, itt a Szent Király utcában jártam szert tornára. még emlékszem, mert ugye ott a Magyar Rádió... Mellett, igen, mögött az, az, az, az még van? Hát nem tudom. Ezt, ezt most jelenleg nem tudnám és az, és az edzvéd, biztosan mondani. Ugye az akkori edzőhéd, Hamza István, Hamza Valaszkó István. Volt. István. De, ha Hamza István volt az edzőm, ő, ő a szertornába, két évig szertornáztam, de hát picit, ugye kisterem, terem, poros terem, levegőtlen, és hát nekem az izomzatom az elég merebb volt, tehát nem igazán tudtam kilazulni, ráadásul nyolc évesen én már Úgymond, egy picit későn kezdtem ezt a sportágat, és le voltam maradva a korosztályomhoz képest. Ez ő vagy téged? Ez engem. És hát az egyik kezdés helyett a, nem a Szent Király utcában mentem, hanem a Dunapartra sétálni. És hát egy picit hamarabb értem haza, és lebuktam otthon, hogy, hogy hogy már itthon. Maga a győzelem, vagy a versengés, vagy a küzdelem, vagy mi számított, ugye mindenki beszámol arról, hogy a társaság. Tehát, hogy azt mindenki mondja, uh, nem tudom, hogy te is mondod de tehát társaság, küzdelem, energialevezetés, győzelem, pénz, esetleges kitörési lehetőség. Egy 8, 9, 10, 11, 12 éves gyereket mi motiválta, amiközben azt a szót, hogy motiválta, a büdös életben valószínűleg használta. Én azt gondolom, hogy a társaság inkább. Tehát euh, akkor éppen gondolom nem abban a közegben voltam, ahol feltétlenül tökéletesen éreztem mindent, ezért választottam a Dunapartot a edzőterem helyett. Másnap már nem kellett mennem edzésre, tehát ilyen szempontból azért rugalmasak voltak otthon, és ekkor jött a Malaczkó István. Mit mondtak? Hogy? nem mondtak, hogy fiam nem kényszer? Hát nem, szeret, nem akarsz járni, tóra, mondtam, hogy nem, és akkor másnap <gül> már nem kellett menni. Tehát ennyivel ez mennyi idő után volt? Ez két év után. És két év alatt ez egyébként, ugye a te nem látszódott? Nem. Nem, mert csináltam mindent, kicsit életveszélyes voltam ott is, tehát azért... Mennyiben? Hát előfordult az, hogy a gyűrű gyakorlatnál nem egy szőnyeg, hanem hat szőnyeg volt alattunk, mert valahogy fő volt Pakova, rosszul jött ki a forgás, és fejre érkeztem. Ezt nem mondjad, én ezt izén a Tehát, a forradalmi ezredben próbáltam ki a saslengést, ez zárult nálam még, és soha többet nem kellett sorsolnom. Azért az, ott is egy kicsit ilyen tarkóra érkeztem, betörtem itt, erről a szegycsontomat egy hétig otthon feküdnöm kellett. Tehát ott sem voltam azért túl jó gyerek, és hát ez az iradódott, hogy valami, valami mással szeretném lefoglalni Mennyire magam. voltál akkor, vagy később? Mennyire voltál, vagy mennyire kellett fegyelmezetnek lenned? Hát azt gondolom, a torna egy alapfegyelmezettséget megkövetel. De az ötusa az más ebből a szempontból? Az abszolút más. Abszolút más. Annak is vannak bizonyos szakágai, amelyik egy kicsit komolyabb figyelmet igényel, Ilyen például a lövészet, tehát lőni azért nem lehet csak úgy, hogy flagman az ember, ugye ez mindenféle, főleg úgy, hogy a régi időszakban az éles lövészet volt, tehát nem lézeres, mint most már akár merre nem tudok semmilyen kárt tenni semmibe, azért az éles fegyverrel ez nem volt jellemző. És hát ugye amikor a tornát befejeztem, akkor egy hétre rá volt egy ilyen úszótlan folyó az Asztalos János ahol a Malackó István, mint fejvadász, megtalált a sportágnak, és hát ő csepeles volt, és a csepel színeibe, én fiam Benedek Fene, Ferenc kezei alá tettek, akkor kezdett az a csoport, nem a saját korosztályomban, mert azok már régen úsztak, tíz évesen az úszást elkezdeni, az szintén késői feladat, tehát éppen ezért fiatalabb korcsoportban raktak be, és ott már viszont a társasága, az a, az a gárda, és a nevelőedző volt az, aki megfogott, Melyik és ebbe a sportákba. Nem voltam így, hogy úszás nem vagy, hogy ez vagy az vagy amaz, én nulláról kezdtem abszolút el. De melyik... Semmit nem tudtam. Mell, hát, pillanat, a gyors... A sportákban a gyors az, amelyik megy csak. Tehát szabad úszás nem van nálunk, tehát bármi úszhatnék, de általában a gyors úszás a leggyorsabb úszás nem, és mindenki azt ússza azért az ötúsában. És innen az öttusa, hogy jött? Hát, mert az ifja, hát én ez volt az öttusa, az volt az alapja, tehát az úszás, futásra kezdtünk. Hát ugye bejártam a ba, az volt az alapbázis. Ott úsztunk futon, utána jöttem haza, mert a háznak a másik oldalán Bezelidi utcába jártam az általános iskolát végig. Aztán később ö, ipari iskolába jártam Cseperre, ott tanultam villajszerelőnek, és Tudnám most villany Nem tudnék, tudok is, én úgy Igen? gondolom. Persze, én csinálom is szinten, meg ha bármilyen feladat van, akkor azt, azt elszoktam válni. De meg, az az akkori ]nek. tanulmányok következménye, vagy attól független? A kettő együtt, mert ugye azért valahogy az én valamilyen szinten meg kellett tanulni, azért, hogy ne legyek életveszélyben nap, mint nap, hanem hozzá fogok egy ilyen villanyszerelői feladathoz, meg hát érdekelt is. És szeretem. Én azt gondolom, a barkácsolás az benne van ugye az életemben, hogy mindenfélehez szeretek e, nyúlni, tehát e, és otthon is mindent magam próbálok első körben megjavítani, mert Ki volt az, hogy azt mondta, hogy ez nem egy tehetségtelen fiú? Hát, ez egy jó kérdés. Egy idő után már kezdtem ugye elérni azt a szintet, amit a saját korcsoportom az élmezőm, és már nem bírtak kihagyni a csapatból. Én azt gondolom, hogy akkor már mondták azt, hogy van bennem olyan spiritus ami ami többre is hivatott. És hát azért még a junior mezőnyben én nem voltam olyan kiemelkedő, hogy, hogy azt lehesse mondani, hogy én tehetséges vagyok. Én inkább kitartó, hogy úgy mondjam, nagy volt az akaratom, a hozzáállásom jó volt, tehát a munka is, az akarat és a kitartás volt az, ami elvitt odáig, ahova eljutottam. Hova jutottál? Én azt gondolom, hogy eljutottam és megszereztem egy olyan érmet akár, amit egy sportoló maximális teljesítményével el tud érni, ez egy olimpiai aranyérem. Mikor azt gondoltál gondolom? te először olimpiai aranyéremre, miközben az ember azt hiszem, hogy ilyet kérdezni is hülyeség megválaszolni meg még nehezebb, bár az az érdekes, hogy akik mm. velem szemben ültek, azokról kiderült, hogy gyerekkorukban már ott a többiek, vagy akikre felnéztek, azok elültették bennük ezt, ami egyébként elképesztő. Én a, azt kell mondanom, hogy a fiatal korcsoportnál ott határoztam el, hogy mindenképpen öltusázó leszek, mert annyira, ahogy azt gondolom, mert nevelőedző úgy megfogott, hogy engem, engem onnan nem Az lett. Nagy jelentősége van mert a nevelőedzőnek? Abszolút, én azt gondolom, még. Mit tudott? Lelkileg, emberileg, azt gondolom szakmailag is, és nem csak a versenyzőt, hanem a családokat is próbálta nevelni, egybetartani. Kilátogatott? Kilátogatott, ráadásul közösségi, dolgokat is támogatott, tehát volt edzőtábor, amikor a szülőkkel aludtunk egy sátorba, és a szülő főzött, csinálta ránk az egyéb egy feladatokat. Hét, egy hétel mennyit voltatok együtt? Hát minden nap, több órát. Tehát általában, amíg iskolás voltam, reggel hatra jártam úszni hétig, utána jártam be az iskolába, és délután volt még két edzésem. Az vagy lövészet vívás, vagy lovaglás futás és hát ebből a két számot, az úszásfutást azt, a, azt az edzőt csinálta, és hát egészen azt lehet mondani, hogy 75-től 82-ig 7 évig dolgoztunk együtt a csepelbe, utána közösen igazoltunk át a budapesti honvédba többet magammal, és ott még két évig irányította az én munkámat, tehát azt lehet mondani, hogy 9 évig dolgoztunk együtt. Ott neki egy kérése volt, hogyha én bekerülök a válogatotba, akkor vagy kísérhessen tovább, vagy kapjon főállást. Hát egyik sem sikerült. Én bekerültem a válogatottba, de kísérni ugye nem tudott, hiszen Török Ferencnek volt egy válogatott edzői stábja, ő azzal dolgozott, tehát oda azért nagyon nehéz volt bejutni. És hát amikor oda bekerültem, akkor igazából ott már lehetett azon gondolkodni, hogy én olimpiára szeretnék kísérni. Tehát ez 84 be ő testnevelő tanárként dolgozott egy iskolában. haragudott rád? Nem, nem, nem haragudott, ő is. De próbáltál ő... eljárni az érdekében? Én akkor még gyerek voltam. Ez ilyen, azt gondolom, hogy a, a, azokat a korú embereket, gyerekeket... Ez a nem Utólag megkeresték. Amikor olimpiai bajnok lettem, akkor, akkor próbálták visszavonni a, a, a közéletbe, vagy a sportág életébe. De akkor mert hogy ő egy olyan iskolában dolgozott, aminek volt egy úszodája is, és az úszodának volt a vezetője, is, ott úszást oktatott gyerekeknek, és akkor arról volt szó, hogy ő beszállít, akkor gyerekeket betanácsol majd a egyesületen is, és akkor majd onnan esetleg jöhetnek utánpótlások. Jó, ugye közben maga az első kérdés az ott látszik, olimpia. Tehát az, az mi volt? Hát az mondom, az 80, ben talán, amikor először felnőtt a világversenyre kijutottam, én azt gondoltam, hogy az olimpiai arany a cél. Az, Korábban nem. az első. Korábban nem? Korábban én jól éreztem magam, és a versenyeken pedig azt gondoltam, hogy teljesen mindegy, mi a végeredmény, ha kihozom magamból a maximumot, majd a végén eldől, hogy az az utolsó helyre vagy az első versenyre. Az a 20-21-22 éves Martinek. Ebből élt? Ebből. Ebből. Tehát... Az a 20-21-22 éves Martinek mivel számolt, meddig fog jutni? Én nem gondolkodtam így előre. Mekkora mellényem volt az akkori Martineknek? Mások szerint a mellényem nem volt nagy, inkább a, úgy mondja, egy kicsit a önbizalmam. Tehát a török felé többször is mondta, hogy jó lenne az egész csapatnak, akkor önbizalma lenne, mint nekem egyedül. Mennyire volt szigorú a török? Ha megcsinált az ember mindent, akkor azt gondolom, hogy nem volt szigorú. Nem volt szigorú. Következetes volt, hogyha valaki valamit hibázott, de az nem ment mondjuk a sportnak a rovására, akkor azt el is engedte. De hogyha valaki úgy hibázott, hogy valamit... vagy előző este csinált valamit, és az következménye volt a következő napi jegyzésre, vagy versenyre, vagy bármire, akkor hajlamos volt a, az anyagi vonzatokat egy picit csökkenteni. Tehát ez akár le lehet... Úr volt? Hogy? Nagy úr volt. Nagy, nagy, nagy. És hát uh, annyi, hogy több ember is, hogy a hát, uh, Karaj az 5000 forint volt, akkor egy kiló, tehát a Dobi Lajos az túlsúly miatt elvesztett egy 5000-est, és akkor még a kalóri pénz az havonta 3000 volt, tehát Majdnem két havi kalóriapénze ugrott. Um, mennyire nyomasztotta azt a társaságot, vagy éppen enkezülleg mennyire ösztönözte Török Ferenc múltja, egyáltalán az, hogy Magyarországon az ötusa akkoriban egy hagyományosan, tehát hogy ez egy sikersporták volt, mint a labda? Előttünk volt egy nagyon nagy kor, és utána volt egy... Voltak érmek, de arra nem igazából jöttek. És azért mondom ezt a... amit a legelején azt az egy évet, hogy a 87-es VB és a 88-as olimpia az egy év. Hogy oda a világversenyre úgy utaztunk ki, hogy igazából én els, első, vagy másodéves felnőtt voltam, de első felnőtt világversenyem, ahol... Lovaglással kezdődött, és egy katasztrofális lovaglás történt. Ugye 600 pont hátrányt szereztünk, ezzel Ez az nem olimpia? Nem, ez világbajnokság. Meg és megszereztük a, az utolsó helyet. Első nap rögtön. És hát a török felé azt kérte tőlünk, hogy mindent adjunk bele, emelt főve távozzunk a végén, de nem tudjuk hogy egyrészt, hogy mi lesz. Ő nem érti azt. Azért milyen összerültetésű csapat volt? Mi volt a népsor? Fábián Mizsér Martinek. És hát napról napra jöttünk föl úgy, hogy a futás volt ugye az utolsó versenynap, és ott már negyedik helyről indulva egy biztos ezüstéren volt a zsebünkbe. A végén pedig a magyar himnusz játszották el. Tehát Szőhúlban már szinte kötelező jelleggel egy csapat aranyért utaztunk ki. Az, hogy ki lesz egyéniben a legjobb, azt meg általában olyan 10-15 embernek van esélye, abban meg mindig benne volt a három magyar. Há, volt, hogyan voltak a kedvenc számaid egymás után? Én nagyon szeretem az állatokat, így jó kapcsolatot tartok. Van Le, saját lovod? Saját lovam nincsen, azért Nem az elég, volt? elég költséges, meg időigényes, hiszen egy lóval azért minden nap kell foglalkozni, tehát hogyha az embernek a munkája olyan, hogy nincs itt minden nap, akkor meg valakit pluszba kell azért fizetni a ló mellé, hogy foglalkozzon vele. Nem, nem volt saját lovam soha. Elképzelés szerint a későbbi időkben terveztem volna, vagy tervezem, de hát, de hát inkább jobb elmenni valahova lovagolni, mert az mégiscsak olcsóbb, és, és talán így könnye, könnyebbség ezt motiválni, vagy megoldani. Az volt a, a kedvenc számom, tehát mindig jól lovagoltam. Viszont, Mennyire nutrialó? Ez, ebbe benne van, hogy mindig jól lovagoltam. 14 év után kaptam egy olyan érzést egy lótól, amikor azt mondhattam, hogy na most már tudok lovagolni. Mi volt az? Hát az, hogy utána olyan érzést adott a ló, hogy tudtam magamra figyelni. Abszolút. Tehát nem kellett a lóra figyelni, csak saját magamra. És ezt a harmóniát kerestem onnantól kezdve minden lóba. És a török felé azt mondta, ami megy, azt nem kell gyakorolni, tehát az utolsó öt évben heti egyszer jártam lovagolni. Nem azt jelenti, hogy mindenki jól lovagol, aki heti egyszer jár. Sajnos pont így a kedvenc sportágamat el kellett egy picit engedni, szabadabbra. Azon az egy alkalommal pedig mindig olyan lovat kaptam, ami problémás volt, tehát ilyen belovagló szerepet játszottam, és az öt év alatt olyan 10-12 világverseny indultam a BVB Olimpia, egyetlen egyvel is. Mi a titka? Van titka? Abszolút. Egyrészt az, hogy a lónak van egy saját élete, és nekem kell alkalmazkodni hozzá. Tehát az alatt, a húsz perc alatt, amit engedélyeznek a melegítésre, meg kell találnom azt a tökéletes harmóniát a lóval, hogyha bemegyünk a pályára, az alatt a két perc alatt egy tökéletes produkciót. Sere, hogy hát úgy, hogy az elején ugye az ember mindig tökéletességre próbál törekedni. 5 hús nem találkoztál lóval, legfeljebb vagy nem, a cirkuszban. Nem, nem, nem, nem. Így van. Tehát öt előtt az ember, vagyis hát eleve próbál a tökéletességre. Én is próbáltam. De ha pályán kiszúrt velem, akkor hoppá, mi történt? És a későbbiekben rájöttem, hogy már melegítésnél nem a tökéletességre próbálok törekedni, hanem játszom a határaimmal és a lónak a határaival. Tehát elkezdem űzni magam alól, hogy mennyire reagál, milyen gyorsan veszi föl, mennyire menekül alólam, mennyire tudom összeszedni, milyen kiskör tudok vele menni, picit ferdén ugratom, hogy hajlandó-e megugrani, vagy mellé megy, kidugja a vállát, közelebbről ugratom, hogy megugorja, vagy leveri az akadályt, egyet messzebbről, hogy megáll, vagy átugrik. Tehát én kerestem ezeket a határokat, hogy ezt nekem a melegítésben csinálja meg. És ha melegítésben megcsinálja, akkor tudom, hogy erre kell figyelni. Erre volt 20 perc? Erre volt 20 perc. A sok a... vagy kevés, melyik ránézése nem tűnik soknak? Nem, nem sok, nem sok, abszolút. Mire elég 20 perc? Kevés. Hát az elején Hogy megy képpen, ez? Hogy akkor az emberek odaadják a kantárt, vagy, vagy hogy megy ez az ismerkedés? Hát kihúzunk egy lovat, sorsolunk. Igen? Ezt követően 20 perccel a pályára menet uh -huh. előtt megkapjuk, átvesszük, beállítunk mindent a saját méretünk, mint az uh -huh. autóba beülünk, uh -huh. és mindent uh -huh. magunkra uh -huh. állítunk, és utána elkezdünk melegíteni. Először van a sík melegítés, ahol a lovat is, magunkat is egy kicsit melegítjük, megnézzük, hogy a csizmára hogy reagál, a kézre hogy reagál, miket tudunk behozni, milyen kisköröket tudunk vele menni, különböző állításokra, hogy muzsikálnak együtt, és ezt követően van még egy 10 perc, amikor ugrani is lehet, és öt akadályt lehet ugrani. Ezek mind meg vannak határozva. Mind meg vannak határozva, így van. Az, hogy az egyiket ugrom ötször, tehát van meredek és széles ugrás, stég, tehát az mindegy. Tehát nem mindegy. Okay. Csak egy, az emléket. Ebben jó belemelegettünk, így aztán még miatt elfelejteném egy ilyen múltán rendelkező embernek, mint te, és itt nem csak az aranyakról van szó, hanem a lovakról. Milyen érzés az a sportágának az a változása, amely pont ezt az elemet veszi ki? Beleértve, hogy milyennek a racionális vagy nem racionális oka, ezt valaki érti-e? Egyrészt azt gondolom, hogy ez mindenkinek fájó pont, aki ezt az ötusát csinálta, vagy csinálja, ezt az öt számos, tehát amiben benne van a lovaglás. De ha gondolunk, hogy honnan jutottunk hová, tehát régen azért egy 60-67 fős mezőny volt egy olimpián is, amihez azért 40 lovat ki kellett állítani a rendező Na most a 40 lovat valahonnan elő kellett keríteni, vagy volt saját lóállománya, annak az országnak, vagy ha nem, akkor meg bérelték. És akkor ez, ez igen nagy költséggel jár. Ez jelen pillanatban is havi 5 milliót elvisz az ötös a szövetségtől, az, hogy mi tartunk most 23 lovat. És akkor még nem nyújtunk a lóhoz, tehát ez csak azért van, benn van az istáróban, kap szénát, szalmát, zabot, és kész, ez elviszi ezt a pénzt. De jön az állatorvos, jön a kovács, jön ez, jön az, és föl kell készíteni, tehát dolgozni. Ezzel is kell velük. Én úgy emlékszem, hogy te nem a harsaira rajongók közé tartoztál, aki örült annak, amikor híre ment annak, hogy könnyen lehetséges, hogy kiválik a hallom. Nem, de azt gondolom, hogy úgy kell, én úgy tekintek rá, hogy hogy tud a sporták olimpiai versenyszám maradni. Most éppen úgy tűnik, hogy marad? Marad. Tehát elfogadták már, meghozták a döntést az új versenyszámmal Amikor egyébként lesz Los rezgett a létsz, akkor miért rezgett? Ha megnézzük azt, hogy kik pályáznak arra, hogy öttüs a versenyt rendezzenek Amíg nincs benne a lovaglás, addig 15-20 ország jelentkezik Ahogy benn van a lovaglás, 3-4 ország, vagy éppen vadászni kell az országokat Hogy megrendezzenek egy-egy öt a versenyt De ez korábban nem így volt hogy korábban, korábban nem Mi korábban? változott? Hát egyrészt gondolom a támogatás, a lótartás, egyéb helyeken tehát Amerikában is az, hogyha kibírja a lovat, az is egy összeg, biztosítani meg még nagyobb összeg. E, tehát, elnézést, hogy ezt kérdezem, de hát ugye én ebből élek, meg hát kíváncsi vagyok. Ez úgy engeneral az egész lovasportra áll, vagy az öttúsára áll csak? Az elsősorban az öttusára a lovasport, az saját büdzséből megy, tehát mindenkinek saját lovai vannak, saját maga finanszírozza a lovat is, megveszi, segész életére együtt dolgoznak. Ez a közös nem hát a hát. Így oké. van, <gül> tehát a, az öt egy kicsit más, és ha azt nézzük, hogy van az, az olimpiai kartának először is, vagy bizottságnak, a nemzetközinek, az a, a lényege, hogy minél több ország legyen benne egy sportágban. Oké. Okay. Nekünk uh, van 120 valahány tagországunk, ebből csak 35 lovagol, és a 35-ből is csak 15 szavazott a lovaglás mellé. Um, volt bicikli, akadályfutás, ilyen futás, olyan futás, nem a fáramászás. Most éppen mi lesz Los Angelesben? Akadályfutás lesz. Ez az Exatlon is a Ninja warrior a keveréke. A micsodának? Az Exatlon, amikor Igen. páros futás Igen. Igen. volt, Igen. verseny, Igen. de a Ninja warrior akadályokkal. Tehát a, Jézus. A, amikor rálépünk, mintha mocsárjárás lenne. Gyerekek szeretik egyébként, akik most csinálják, hiszen két, ez ő, két éve van megy. De ezt egyszer megveszed, és utána csak a karbantartás, és az meg olcsóbb sokkal. Menjünk végig, Martinek, mert ugye nem egy egyszerű történet, ugye? mert van az, hogy öt tusa. Van olyan, hogy négy nap alatt, egy nap alatt hányféle öt tusát műveltél te, és azóta hány öt tusa volt, és ki tudja, hány öt tusa lesz még. Hát én elkezdtem a tradíciós ötnapossal. Ötnapos? Aztán volt négynapos. Annak napos. fix volt a sorrendje? Nem, az is változott, mert valamikor lovaglás kezőtt, de Barcelonában például lovaglás volt az utolsó versenyszám. Ez min múlott? Néha, az is csak. A Nemzetközi Szövetség adott be szabálymódosítást. De mi volt az oka? Az oka az volt, hogy... hogy a Budapesti az versenynél ott ugye az, az, arra egy bizonyos korosztálynak emlékeznie kell, ugye ott a futás volt az utolsó, és akkor ott igen, mindenki biztatta a balcóékat. Annyi volt az oka, hogy aki első nap mondjuk lovaglásba gyenge teljesítmény volt ott, az leadta a vívásba az asszót a, a saját nemzetbélinek, és utána lekocogta, vagy lekön lekönnyűzte a versenyt. Itt az utolsó napig nyitott, tehát végig ki kell hajtanod magad. Van logika benne? Logika van benne, igen. Jó, igen. tehát volt öt Csak napos. az mondjuk, azt gondolom, hogy erkölcsileg más, hogy ellene szurkolok a másiknak, hogy roncsa el, tehát hogy, hogy nem ugyanaz, mint a futásnál, hogy befut az ember. Aztán volt háromnapos, később egynapos. napos nem volt? De a négy napos azt mondom, azt az öt után. Öt napos, három napos, négy napos. Nem, öt négy, három, öt, négy, három. Öt, négy, három volt, egy napos. Egy napos, most már másfél órás. Másfél órás. Másfél órás. Az mi? Hát, és ráadásul úgy, hogy több verseny, mint eddig, mert van egy, van egy selejtező, ami lemegy hosszabb idő alatt, ami azt jelenti, vagy hát kvalifikáció, ahol mindenki elindul, akit beneveznek, az körülbelül változó, Három csoport, most legutóbb Kajróba 90 fiú indult, háromszor 30-as csoport, mindegyikből tovább ment 12, így lett 36. Igen. A 36-nak van egy másnap, egy eh, rangsoroló vívása, amit vissza az elődöntőbe és a döntőbe. De ez a 36 már rangsor alapján kétszer 18-ra szétosztva, és a 18 ember csinál le egy másfél órás négy tusát. Én ez már egy matematika példa, ez nekem sosem ment. Amiből a legjobb kilenc bejut a döntőbe. A másik csoport is megcsinál, megjut a legjobb kilencön, és a legjobb tizennyolc a következő nap csinál egy öttusát. Valójában ez a Ez rengeteg variáció, minek oká jön létre? Egyrészt a média az, ami rekteletes nagy nyomást helyez a sportágakra. Nézhető legyen, gyors legyen. Hiszen manapság már a, a, hogy azt mondom, a telefonokban is ilyen videókat, a fél percnél hosszabb valami nem néznek meg. Tehát gyorsítani így kell. Nézik. így nézik. nézik. És az ötúsában is arról volt szó, hogy legalább egy olyan foci meccs hosszúságnyi alatt lekéne, hogy menjen ez a másfél óra. És mennyire jellemző az, hogy van közönség? Azt gondolom az olimpián és egy olyan ö, országban, ahol kedvelik a sportágat, ott van. A többi helyen csak szülők, rokonok. Neked melyik volt az a nevezetes magyarországi versenyed, ahol sokat köszönhettél a közönségnek? A 89-es az felejthetetlen volt. 5000 ember volt kint. Akkor például az milyen verseny volt? A világbajnokság Budapesten, és pont a, ott a lovaglás volt az utolsó versenyszempont. Hát egy leejtek egy szeruzát, az megszólalt volna. Olyan némocsán volt az 5000 ember de amikor belovagolt a célba az utolsó magyar, vagy hason, akkor viszont felrobbant a, a stadion. Mit érzékezt ebből? Hát belülről is érzek egyfajta... Azt gondolom, hogy én elkezdtem picit remegni is, tehát az uszodában is. Az alsó két ujjam, az elkezdett zsibadni, meg az alkarom. tehát egy olyan plusz izgalmat... Szerettél versenyezni? Gyerezt. Én nagyon, én nagyon. Én és aztán... egy jó versenyzői alkat volt, tehát nem volt verseny drukkod? volt, mindenkinek volt versenydrukkom, és volt olyan gátjaim is voltak, amit a szövetségi kapitánynak épp a török felinek kellett. Akár van, van, van, megoldani. Amit a, a szövetségi kapitány volt a te időszakodban mennyire volt jellemző, vagy ha nem is jellemző, mennyire lehetett egyáltalán számolni sportszológussal? Volt a csapatnál, tehát jár jártunk sziológushoz, de hát akkor még azért kezdetleges, nem ilyen sportpsziológiáról szólt ez az egész, hanem egy ilyen... És ma? Ma már nagyon speciális, már nem csak. Ezen a területen, a táplálékkiegészítők területén, a gyógytestnevelés területén, a fizioterapeuta területén sokkal-sokkal összetettebb, és azt kell mondjam, hogy sokkal több lehetőségük van a ilyen szempontból a mostani versenyzőknek. Mi az ideális kor az ötosához, ha egyáltalán van ilyen, hiszen minden sportágnál más? Te meglehetősen fiatalról lettél olimpiai bajnok, vagy én ezt rosszul látom? Nem, nem, abszolút jól látod, 23 évesen. Hát az első alkalmat sikerült elcsipnem, tehát hogy az, hogy ki is használtam. De hát mondták azért, el? hogy... valójában? Én úgy utaztam ki az olimpiára, hogy ki megérkeztem, rácsodálkoztam a világra, hogy ilyen is létezik. Nem tesszőul. Szóval, igen, hogy egy olimpiai faluba ugye becsöppen az ember, minden sportág, minden ország képviselő. És nagyon magát. kicsinek érzi magát az ember? Abszolút, vagy? abszolút, abszolút. De hát én rácsodálkoztam, és én így kinyíltam. Másrészt pedig úgy fogtam... Kivel voltál ma... egy szobában? Erre már nem emléksz. Általában Fábián Laci-va. Fábián Laci mert ő bírta a horkolásomat. Horkoltál? <gül> én mint atomversenzőként is. Azóta se hagytam abba. És hát... Azt lehet mondani, hogy én úgy versenyeztem, hogy ez egy könnyebb verseny, mint egy világbajnokság, vagy Mert... mint egy világkupa. Hiszen a világkupán elindulhatott 8 nyolc magyar, 8, olasz, nyolc orosz, 3, háromnál több nem indulhat. Tehát éppen ezért egy gyengébb verseny. Helyettük indulnak olyan emberek, akik... És ezek ugye hagyományosan a legjobb sportolókat kiállító országok. Így, így van, így van, így van. Tehát egy világkupát, ha tudok nyerni, akkor miért ne tudnék egy ilyen könnyebb mezőnyben nyerni egy versenyt? Én ezt így fogtam föl, is, azt gondolom, hogy ez volt a sikeremnek a titka. Míg 96-ban, 8 évvel később, ott meg a... Atlanta? A Atlanta, ott meg a pszichológus kérdezte meg pont előző este, hogy nem izgulok? Mondom, én miért izguljak? Nekem már van két aranyam. És azt mondta, valószínűleg ez volt az, ami hozzá segítette ahhoz, hogy ott egy bronz érem még összejöjjön. Mekor a dicsőség két arany? Nagyon nagy, nagyon nagy. Megkérdezték, hogy hol szeretnék, vagy mit szeretnék csinálni a Mondom, most szeretnék otthon lenni. De aztán ez kárpotolt. akkor, amikor hazajöttünk, hogy a Budapest sportcsarnokba tízezer ember várt minket. És hát hárma voltunk kétszeres aranyérmesek. A Gyulai Zsolt, a Darnyi Tamás is jó magam. A darnyi kérték föl, hogy mondjon beszédet a... Péket, nem egy beszédű. Igen, hogy mondjon beszédet a sportolók nevében a köszönje meg. Nem, de a török feri elvállalta. Majd jött oda a repülő, hogy nekem kell beszédet mondani. Szóval árujvesen. Indokolta volt. Igen, hát fölhívtak a dobogóra, akkor én megpróbáltam belekezdeni a mondókámba, de 5 percig vastaps volt a tízezer embertől. Nyeltem a könnyeimet a szavaimat, Itál, nem volt egyszerű megszólalni. nekem, hogy van-e neked arra a hogy egy ilyen szituációban valójában mit ünnepelnek az emberek, amikor meg, megünnepelnek téged, a darnyit, a gyulait és a többieket? Belegondolunk akkor ez a, hogy mondjam, az ország és maga az egész minden változás előtt állt. És ez az, benne volt? Ez benne volt, és ö, egyrészt a második legsikeresebb olimpia volt a magyarok számára, és úgy éreztem, hogy a sikereket és azokat az élményeket, amit mi szereztünk, ezt a köznép is megélte, és magáénak tudta. Tehát, hogy ezekből a fura Igen, és ezekből a sikerekből táplálkoztak ők is. És azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor ugye éppen változott a a kormány változott, a politika változott minden, nyílt az ország, nyíltak különböző lehetőségek. Ezek adtak egy olyan plusz energiát a, a, az átlag embernek is, amit általunk és az általunk szerzett győzelmek alapján ők, ők is meg tudtak egy picit élni. Történelmétlen a kérdés, hogyha lenne egy útelágazás, egy metzióloval hozták volna létre, akkor van arról bármilyen elképzelésed, hogy merre felé vezetett volna az az út? Az, az a, az a világszerelésed vezetett volna, vagy hova vezetett volna? Bárhova vezethetett volna. Édesapámnak volt az ötlete egyébként, hogy ö, legyen egy szakmám. Tehát, hogyha nem jön össze a sport, akkor a, a szakmában dolgozzak. Én azt gondolom, hogy a szakmában is próbáltam volna a legjobb lenni. Tehát, ö, az, hogy ö, tényleg tüzoltó, vadakat terelő juhászokat lenni. Bármi, bármi, bármi. Egyetlen egy. Adjon élményt. És ö, örömet. Soha nem csináltál olyat, mert azért amikor sportvezető voltál, ott voltam, amikor arra, hogy irodai munka. De, ezt csináltam. Csináltam, az nem azt jelenti, hogy ember nem szereti és nem csinálja. Én azt gondolom, hogy az azzal járt, de utána kerestem azt az utat, amiből ebből ki tudok mozdulni. Mennyi volt a leghosszabb idő, amit ha egyáltalán volt ilyen, most nem lapozok egyfajtában a papírjaim között, amit te a, sporttá, a sporttól távol töltöttél? Ha volt ilyen. Hát az ötusától, vagy eleve a sporttól? A sport, nem az, az egész hóbele van stól. Akkor nem. Végig? Ennek a bűvkörében? Azt lehet mondani, igen. 99-ben befejeztem, Predestinát volt, hogy homvidosként beöltözhesse kivatásos katonának, sport tisztként töltöztem be. Az miért következett be? Egy nagyon jó átmenet volt ahhoz, hogy egy civil életben el tudjak helyezkedni. Mint katona. Mind katona. Ez, igen, igen. Egyrészt. Igen. És hát mégis a sportnál maradok, tehát az volt, hogy 32 katonasportegyesületben velük kellett a kapcsolatot tartani, illetve világversenyekre, különböző világversenyekre az utasztatás is a, a feladat, meg a válogatás a feladat körönben Mennyire tartozott. szólt ez az olimpiai bajnoknak, mennyire szólt ez másnak? Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon befolyásolt, hogy olimpiai bajnok lettem, igen. Tehát könnyebb? Az, könnyebb, az... könnyebb volt így, igen, azonnal átlépni egy ilyen Hát a balesetet követően, amiről Katária. rögtön kezdtünk a, a Katáliáról. hogy kiestél igen, egy igen, energiai, a, Így az. van, így van. És ö, ott, ha haza jöttünk, akkor, haza jöttünk, akkor ö, ugye katonaként orvosi vizsgálaton itthon is átestem, pszichológiai vizsgálaton is átestem. és a Te arra hivatkozta hogy ott a honvédség kommunikációs hibát vétett. Abszolút, abszolút lezárta a, a dolgot, és ö, nem kommunikált ki fele, hogy ez egy baleset, vagy valami, és akkor kezdtek el találgatni, hogy akkor vajon mi is történt velem. És ott a katona főorvos az úgy gondolta, hogy nekem gyógyszert kezdeni, én mondtam neki, hogy nem vagyok szíjjátria eset, jobban ismerem azért a szervezetemet, mint mondjuk ő, aki először látott, és azt mondta, nem szedem a gyógyszert, alkalmatlan vagy katonának, mondtam, akkor szereljen le. Hát másfél évébe telt, de elérte a Hatást. Gyakorlatilag megzsaroltak. Ha megzsaroltak, de hát attól még én az első az, első az egészség. Tehát milyen célból? Azt nem tudom, azt őt kéne megkérdezni. Tehát én, uh, mondom, a vett, és igen, nem Így van, így van. Én próbáltam uh, mondani, A legvégén volt egy bizottság, egy három fős, amiből eleve csak kettő volt ott. A harmadik az az már távolból mondta, hogy ő nem, tehát hogy hagyja el a sereget. A másik kettőből az egyiket meg tudtam győzni és fordítani, de így is kettő egyarányba le lett szavazva az, hogy én folytassam ezt a karrieremet, és hát kérdeztem, hogy miért akarok katona maradni. Hát mondom, több oka is van, egyrészt én szeretem a katonai dolgokat, a rendet, a, a különböző hatásköröket, de... Ránézésre nem úgy tűnsz. Pedig igen. De ez rasszizmus. Az abszolút. <gül> és, és azt mondtam, hogy másrészt pedig kettő és fél éven van a nyugdíjig, tehát miért dobnék el magamtól egy, egy ilyet? Abszolút. És akkor mondtam, hogy majd akkor visszajövök két és fél és akkor mondjam azt, hogy elszúrták a nyugdíjamat, mert hogy nincsen semmi Igen, bajom gyógyszer Igen, nélkül. Igen. Nem mentem vissza, de ha úgy utólag nézzük, akkor tényleg ez történt. Ez mondjuk teljesen racinális is érthető. Ez, ez, ez követően pedig ö, szintén a sportnak köszönhetően a Rátonyi Gábor ugye zugló polgármestere volt, ő bemutatott egy kerületi sportvezetőnek, aki ez oda helyezett, és ott sportszervező. Sportszervező, ott hét évig voltam ott is, három évig sportszervező, három évig igazgató, és utána újra egy évre visszakerültem sportszervezőnek, és azt követően jöttem vissza a gyökerekhez. De ott meg a diák sport volt, tehát ott is sport volt a, a, az életem. Tehát ha azt nézzük, akkor az elejétől kezdve végig a sport mellett, és közben azért én visszajártam versenybíráskodni a sportákhoz Úgy Ugye is. én illésrajongó voltam, és hát nagyon csalódott voltam, amikor kiderült, hogy az illés együttes tagja egyébként civilben nem barátok. Tehát nem tudom, én ezt eldöntöttem, hogy, hogy ők nyilvánvalóan, hogyha együtt zenélnek, akkor barátok is. A Mizsér Fábián Martinek egyáltalán az a, azok a csapatok, ahol előfordultál, hiszen ez egy szélesebb kör, <sínt> beleértve, hogy hol ez kerül be, hol az kerül be, a kánakik is meg is sértődhet, mert adott esetben miattad maradt ki, és itt tovább, és itt tovább. Ez egy mennyire izé egység? Én azt gondolom, hogy megvolt az intelligencia mind a hármunkban ahhoz, amikor versenyeztünk egy tökéletes csapatot, és egymásért tudtunk küzdeni de annyit voltunk együtt sokat nap, mint nap, hogy a szabadidőnkben nem kerestük társaságát. Tehát ha azt lehet mondani, akkor nem voltunk olyan barátok, mint a barát-barát, aki összejárnak. Mennyire tudtatok hét, mindent egymásról, együtt vagy ettől függetlenül? Szinte mindent tudtunk egymásról. Hát a Fábián Laci azt mondta, hogy amikor tíz éve volt házas, azt mondta, hogy na most már többet aludt a feleségével, mint velem. Tehát igazából minden alkalommal versenyenet, rengeteg edzőtábor volt, Tatán, külföldön, hat világkupa volt, amikor utaztunk, tehát nagyon keveset voltunk itthon, amire azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy azt, azt nem biztos, hogy együtt akartuk eltölteni azt az időszakot. É, van a vicc, ugye, hogy elmegy a pingvén az étterembe, és megkérdezi a főpincért, hogy nem láttad az unokatestvéremet, hát és akkor azt kérdezi a főpincér, hogy, hogy néz ki, én azt mondja, a pincér szerinted. E, abban a székben, abban most ülsz, ült a a Tamás is, és hát azért voltak olyan vendégeim, akikről vagy személyesen tudtam más forrásokból, vagy olvasni lehetett, hogy volt az életükben olyan periódus, amikor csajozó gépek voltak, és ugye feltettem azt az ártalmatlan hülye kérdést, hogy hát mégis mire buktak a nők, és hát mondta, hogy hát az a helyzet, hogy ugye ott az uszodában levetkőztek, és az azt követően már... É, é, nem kellett udvarolni. Hát, hogy nem, nem kellett, minden esetben a vonzerő adott volt. Ez a te esetedben hogy volt? Én azt gondolom, hogy a szerényebb verziója vagyok én ennek sokkal, hiszen visszahúzódottabb volt, ami nem... Ezen a téren nem voltam az a, a csajozós típus. Tehát én azt lehet mondani, hogy ha valaki mellett kikötöttem, akkor annál minél tovább. És hát ugye már nálam is egy kielderült, hogy én már elváltam, de nem. Én 35 éve húzom a feleségemmel együtt az igát, 33 éve házasokként, tehát én azt lehet mondani, hogy kitartó vagyok ebben is. Ha bemutatkozol és azt mondod, hogy Martinek János, az idő múlásában jobban vagy kevésbé mennyire tudják azt, hogy ki vagy? mutatkozok be, a fiatalok már kevésbé. Tehát uh, akkor éreztem azt, hogy az ember elkezdett öregedni. Nem zártad el a telefonodat. De lealkítottam ezen. De, de igen, de mondta az András, hogy izére. Ne, tegye el, odébb, csak -ja, annyit -ja, ez... mondom. Bocsánatot, bocsánatot. Nem kérek. a zsebembe. András, tőled is bocsánat. Igen, ez hangzott el, igen. Tehát Itt pont levonás, Elnézést. Semmi gond. Figyelek, elnézhet, <gül> <De ez> Igen. Tehát akkor is én azt gondolom, hogy... Ah, hú, mit akartam értelem mondani? Tehát a, a csajoknál is, hogy nem, nem volt annyira nyitott még úgy a világ, egyrészt. Másrészt meg a sport mellett nagyon nehéz bármi más csinálni. Ez egy nagyon érdekes Viszont az öttus az renget, sokkal ez többet. Ez egy nagyon érdekes lehet. dolog, mert nyilvánvalóan nem... Nem kötöttem senkivel, tehát ez, én nem vagyok pap, nem vagyok orvos, nincs titoktartási kötelezettség. De részén műsoron belül, részén műsoron kívül azért a beszélgetések nem feltétlenül fejeződnek akkor be, amikor egyébként véget ér. Azért az kiderül számomra, inkább nők egyébként, mint férfiak. Férfiaknál kevésbé tapasztaltam ezt, hogy ez egyébként milyen lemondással jár, és hogy ebbe a lemondásba egyébként beletartozik a magánélet is. Ez, ezért mondhatom azt, hogy a civil életben sem nagyon volt barátom. Tehát, ha már a, az iskolát nézem, reggel elmentem edzésre, a, a szakközép például nem is nyolckor, nem hanem hétkor kezdődött, és fél, három, vagy fél háromig tartott. A tanár, és dupla órák voltak, tehát a tanárok saját felelősségre engedték el az első órát és az utolsót. A többiek nem azt nézték, hogy a reggel hatra lejárok úszni, úgy megyek be az iskolába, ugyanazt végig csinálom, amit ők, és utána amikor még van két edzésem, hanem azt látták, hogy kapok két óra kedvezményt. Ezáltal nem voltam éppen a kedvencük. akkor abba hagytad, akkor miért döntötted el, hogy te abba a sportot, és ha a foszizol, akkor a kapuba nem kell futni. Az a végén volt már, amikor már lassultam. <tos> <tos> a, a, hát egyrészt 96-ban ugye sikerült a bronzérmet megszerezni, a következő évben nem kaptam válogatási kedvezményeket, levoltak írva a válogatások, a válogatást magasan nyertem, az első három verseny 5., 6. harmadik helyen végeztem, de az annyit kivett már belőlem, hogy az elbén 18 lettem, és utána már 18-ba se kerültem az LB-t követő versenyeken. Milyen ezt megélni? Hát... Én azt gondolom, hogy éreztem már, hogy már nem vagyok az a fiatal, aki, aki minden versenyen csúcsot tud dönteni. Addig tartott nem lett az energia. Volna Hamarabb Én... kellett volna? Nem. Nem, jó volt ez így de mennyire Akkor néznek úgy, úgy, mint mint Akelára, aki, aki elvonult. Tehát ugye, tudni kell az embernek, hogy mikor kell visszavonulni. Igen, és én, nekem ez volt, ez az év volt az a 97-es, amikor eldöntöttem. De nem, nem bántad te. meg magát a 97-es évet? Nem, abszolút nem, abszolút nem. A következő év... Tehát, mennyire a... igazságtalan, hogy az ember öregszik, és jönnek a fiatalok? Tehát hogy érni Az ezt nagyon, megint? az nagyon, az nagyon. Én egyébként, hogyha talán megkaphattam volna a kedvezményeket, és csak a versenyekre, a főversenyekre készülök. Lehet, hogy kitartottam volna 2000ik Te vagy az energiad. Mind a kettő. Mind a kettő. Én magát, a sportágat iszonyatosan azt gondolom, hogy rám találták ki. Tehát én annyira nem szerettem, meg, hogy újra is kezdeném. Miért nem kaptad meg? Az igazságtalanság volt? Hát, ezt a akkori kapitánytól kellene megkérdezni. Ki volt akkor a kapitány? Pécsi Gábor. Ő volt az, aki úgy gondolta, hogy akkor most jöjjenek a fiatalok. De ha meg belegondolunk, 99-ben egy olyan sikeres hazai világbajnokságot rendeztünk, ahol azért omlottak azért meg a magyarok részéről, mind női férfi menzőnybe. Tehát a generációváltás megtörtént addigra. Ráadásul 2000-ben, ugye Balogából Gábor évén azért van egy ezüstérünk egyénibe, tehát az olimpiáról, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért magas sporták se lehet Hiányul, vagy csalódom. De, de a, a kérdés változat le, hogy miért döntöttél így kapu. Hát e, a többiek. hát. Ö, egyrészt azért, mert én úgy gondoltam, hogy már nem bírom tovább. Jó, akkor itt leadjuk, és akkor. De nincs bennem semmilyen csalódottság vagy. Nem, de egyáltalán. Így, akkor... akkor én úgy gondoltam, hogy jó, akkor váltok jön a magánélet. És ö, a másik pedig az, hogy. Nem kocogsz. Utána, nem? de azt mondtam, hogy tíz évig meg sem moccanok, tehát futni nem fogok, az biztos. Legalábbis, ha nincs előttem labda, azt tudja, hogy nem. 22 éve, vagy 23 éve bírom, tehát a... <gül> a ebben is kitartó vagyok. E nagyon sokáig e helyőrségi bajnokságban, öregfiúkban, aztán később Old játszottam csapatokban, sőt, még Blasz 3-ban is. Az elején, ugye, amikor még... De vívásban voltál nagyon jó még... Hát a vívásban is, igen. Jó, de nem voltam annyira kiemelkedő. De és... van saját érmet tehát... Hát csapat, csapat, csapat, úgy értem, csapat érben, úgy mara... arany érben, magyar bajnokságon, igen. És hát ö... ott én... én azt mondtam, hogy én már csak ját... játék szinten szeretnék sportolni. Hát ami örömet ad. És alapdarugás volt az, amiben kicsit így levezettem, és Mennyi a sportot akkor aktív voltam. -e? Volt-e bármikor, amikor azt mondtad, hogy ez sok? Nem. Soha. Egyszer kijelentettem, hogy abban a nyom, de az anyagi vonzata volt egy picit. Nem stimmel. Volt egy szerződésem, és abban az volt, hogyha a ebv re nem kerülök ki, akkor valószínűleg lejjebb esik a, a jövedelmem, és hát a 93-as év az ilyen volt. És annak ellenére, egyébként, hogy a világkupa döntőn, döntőt én nyertem. Tehát azért, ha oda eljut az ember egy világokból döntőre meg hasonlóra, hát az, hogy belettem hívva az Egyesület által is, meg lett egy kicsit emelve a fizetésem, és hát a még olyan, hogy a az világokból volt, mert hogy te szóltál, hogy egyébként ez avval fog együtt járni, hogy? Igen, tehát én már nagyon régóta ott voltam az Egyesületben, és ugye az újak, akik jöttek be, azok mindig kaptak valamit, de akik már régen ott voltak, akkor az, az elején kaptak valamit, azt onnantól kezdve csak sodrottak a, az élettel. És ott, amikor ezt a kijelentést megtettem, akkor olyan volt, mintha egy új belépő lettem volna megint, megint kaptam valamit, és az egy olyan lendület adott a továbbiakra, hogy folytattam. Javiski, a rosszul mondom, de te tudom a jeleg, a férfi és a női szakágnak egy jelent a szövetségi kapitánya vagy most. Így van, felnőtteknek, igen. Az utánpotlást adtad le. A juniort, igen. Eddig úgy volt, hogy a junior felnőtt volt egy kapitánynál, de a szelektíve ugye a női férfi, most összevonták a női férfit, és akkor így a junior az maradt utánpotlás. Ennek két oka van, az egyik az az, hogy bejött az új sportág, az OCR, és a juniortól... Elnézést, az micsoda. Ez az obstacle running, igen. ez az akadályfutás. Értem. OCR. És ez... Ez a juniortól lefele már így rendezik a világversenyeket. Oké. Okay. Ez. E, hogyan, tehát... E, tehát akkor ha, nekem egy hatodik sportágat meg kellene fel. Ha minden összejönne, akkor a Magyar a Szövetség a férfi és a női szakákban Párizsra hány kvótát szerezhetne? Szerezhetni bármennyit. De amennyivel érhet is. A mennyivel élhet, az kettő-kettő. 2 kettő kettő az kettő-kettő. 2 -kettő. kettő -kettő. Elnézést a tájékozatlanság. Az Most olimpián... hogy van a csapat? Nincs csapat. Nincs csapat. Nincs már csapat, 96-ban sem volt. Mar, amikor én utolsó Az előző olimpiai, olimpiai ilyen... versenyen voltam, akkor már nem volt Elkezdte egy mondatot. Hogy van egy válogatási rendszer, egy kvalifikációs, ahol országunként maximum kettő kvalifikálhatja magát. Addig, nem, amit, enként. nem enként Addig, amíg kettő van, addig névre szóló. Azért jó, a három van, mert ha három van, akkor már az ország dönti el, hogy ki az a kettő, abból a háromból, aki indul, de ha lesérül valamelyik, akkor indulhat a harmadik. A kettőnél ilyen lehetőségünk nincs. Igen, ebben benne van az igazság, következő. igazság, talasság, Igen, ez ilyenkor a kvúta szerzőnek megélni, az, hogy adott esetben nem őt választják, azért ez nem egy könnyű menet. Na jó, de az, annak is kvótát kell szerezni. Én ezt értem, Tehát... ezt értem de ezzel együtt. Igen. E tehát jól legután, tudom, a legutánk olimpián volt három női kóta, és volt öt férfi kótánk. De én most jól tudom, hogy kettő van? Vagy több van? Jelenleg kettő van, egy női, egy férfi. Igen. Ugyanígy kezdtük, tehát az előző, csak a végére, amikor lezárult a kóta szerzés, akkor lett a, férfi, a férfiaknál elő a lányoknál pedig három. Jól mondom, hogy bőmcsaba Csaba és Gulyás Michel? Igen, ő a két kótás. Min múlik, hogy meg lesz a négy? Hát az idei verseny szezonban, hogy milyen teljesítményt nyújtanak a versenyzők. De nagyon sok idő már nincsen? Nincs, de úgy van, hogy minden egyes világkupán pontszámokat gyűjtenek, aztán jön a világkupa döntő, ahol szintén pontszámokat gyűjtenek, aztán jön a világbajnokság, ahol szintén pontszámokat gyűjtenek, de ott még az első három, tehát az első három dobogós azonnali kvótás lehet. Ekkor esélyét látod annak, hogy meg lesz egy? négy Simba. Ez a tetevékenységedet, a tetevékenységedet alapvetően mi minősít? Ugye, ugye a vízilabdásoknál benne van, a legkülönbözőbb ismérveket ö, ö, állapítják meg, ezért is kellett Bíró távozni, távoznia. Van-e olyan a te amely bizonyos eredményhez köti azt, hogy te egyébként maradhassal? Elvileg nincs. És gyakorlatilag? Hát gyakorlatilag még bármit lehet mondani. Ebben igazad van. E ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a tapasztalatokat, amit begyűjtöttem a 25 év alatt, a sportpályán. kellő pedagógiai érszékben. Szövetségi kapitányként ez a első Nem, ez már a második. És a nőknél? A nőknél az első. nőknél az első. Miben reménykezz, ha reménykezz bárni? Tudsz-e tudsz -e egyébként bármelyik sportolódért úgy izgulni, mint amennyire izgultál magadért? Vagy az abban a sokkal rosszabb. Tehát, igen? Nem, igen, igen, a sportolókért jobban izgulok, mint magamért. Igen. Tehát kívülről nézni úgy, hogy az ember nem tud segíteni, az sokkal, de sokkal rosszabbul éli meg az ember, mint sportolóként. Sportolóként az, az más volt, ott nem én szenvedtem, hanem az, aki mögöttem állt. Jól tudom, hogy egy lányod van. Egy lányom van, igen. Sportoló? Volt, 18 éves koráig. Tehát ö, először, ugye, a feleségem azt mondta, hogy a tornász lesz őti agyon, ha őt akkor én. Éppen ezért mindenféle sportákban elvittük az év. Tornázni, elvittük úszni. Tehát az ilyen alap dolgokat, hogy megfelelő izomlattal és egyéb dolgokkal rendelkezzen, mindenhol elvittük. Mindenhol nagyon ügyes volt, ahol már rendszeresen akarták látni, tehát hogy versenyeztetni, vagy bármi, akkor mondtuk, hogy köszönjük szépen, akkor ő ezt már tudja, megyünk a következő sportágra. Tehát, hogy sok oldalú legyen, vagy döntse el ő, hogy mit szeretne. Mi a feleségem a Szertorna után, ugye az Erobikba kötött ki, és ott még edzősködött is, és lejárt az edzésére a lányunk, ezért beállt ő is a csapatba. És robik versenzőként azért versenyzet sőt junior WB-re is kijutottak, ahol csapatban nyolcadikak lettek. Aztán, amikor jött a szintű érettségi, akkor ott ő befejezte, csinálta az emelcintű dolgokat, és azóta csak hobbi sportoló, tehát ő saját maga jár konditelembe is magát tartja karban. Vagy-e benne bármilyen szinten a sportdiplomáciában? Nagyon sokszor benne voltam, és most is benne vagyok. Azt gondolom, az ötusát képviselem a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaik közt. A Magyar Olimpiai Akadémiának vagyok az alelnöke, és rengeteg olyan titulus van, ami, ami a sportág és a, az egyéni személyes kapcsolatok miatt kialakult. Mennyire izgulsz Páris miatt? Nagyon. És valójában miért a az érmek miatt? hogy ez egy aranyéremre összpontosító ország a saját szakágad miatt? Én azt gondolom, hogy elsősorban a saját versenzőim miatt, hiszen az téli meg jobban az ember. Másrészt az, hogy most arany vagy más fényű éremről lenne szó, én azt gondolom, hogy ez teljesen mindegy. Legyen. Legyen. És a harmadik pedig az, hogy ugye a sportág utolsó olyan ötusa verseny, ahol a lovaglás is szerepel, mm. méltóan tudjunk búcsúzni, és ehhez a méltósághoz én azt gondolom, hogy az eredményesség is dominálna, a lehetőség megvan, mindig, mindig is ott volt. Én azt gondolom, hogy aki a döntőbe bejut, ott abba a legjobb tíz az, az, az esélyes arra, hogy győzzen. Az, hogy ki fog nyerni, az pedig ott a helyszínen az ottani adottságok fogják eldönteni, mind a versenzői mint pedig a körülmények. Az egy jó dolog, hogy ez egy olyan ország, amely úgy tűnik, hogy nagyon tud szurkolni a sportolóért. fogalmam sincs, hogy -e olyan ország, ahol kevésbé vagy ennél is jobban drukkolnak, de szembe kell nézni azzal, hogy ez egy olyan ország, amely, amely ami nem egy sport ellenes. Tehát lehetséges, hogy vannak kritikai hangok stadion építések kapcsán, de már azon események kapcsán, amely ezen stadionokban zajlik, azzal kapcsolatban már nincs. Én jól éltem meg ezt a dolgot, én azt gondolom az ország, szemben, hogy ők, ők szeretik, imádják a sportot, és ezáltal azokat a versenzőket is, akik hozzák az eredményt. Ezt én nagyon pozitívan éltem meg a versenyző alatt, és azóta is. Én azt gondolom speciális eset vagyok, ugyanis 8 évet követően, tehát én 92-est az betegség miatt hagytam ki az olimpiát, újra dobogóra állhattam, hogy nekem a bronzérmemet például itthon a média és a közönség is úgy élte meg, mintha aranyérmes lettem volna. Tehát, hogy olyan, olyan szeretetet és olyan megbecsülést kaptam, mintha tényleg onnan is aranyérmet hoztam volna haza, holott pedig én azt gondolom, hogy a a miszíratira barszalon ez is mint meg ugye felejtették, mint a Sits. Tehát őre úgy emlékeznek, hogy szóba rajta. Tehát, tehát megvan ez az oldal, meg az az oldal is. Tehát a, a negatív és a pozitív rész. Hova vándorolt az ambíció és hova vándorolt a motiváció azt követően, ha vándorolt bárhol is, hogy abba az aktív sportolást. Áttevődötte a család életedbe, áttevődötte a tanítványaidba a sportolóidba, akiknek a szövetségi kapitánya vagy. Atba. Át tud-e egyébként ez plántálódni? Át, át, abszolút. Tehát ha valakinek van hozzá affinítása, és tovább tudja tolni azokat a dolgokat, ami, ami pozitív. Mindig próbáltam úgy leszűrni az információkat, meg a saját edzőimtől is, hogyha úgy éreztem, hogy az nélkülözni kell, akkor az vagy lepattant, vagy át... Mennyire rajtam, kíván ez szakirodalmi tudást, vagy, van, vagy ehhez egy természetes érzékkel? Én azt gondolom, hogy természetes érzék az jobb, mint a szakodalmi, mint, tehát mintha könyvből az ember. Tehát kell hozzá az érzék. Te tehát... végeztél TF-et? Én sok mindent végeztem, én nagyon so sok részt. Hát a TF-et elvégeztem, mint ö, szakedző. Ezt követően ö, elvégeztem egy sportmasszőrit. Utána, amikor katona lettem, akkor olyan pozícióba ültem be, ahol azt mondták, hogy egyetemi végzettséggel egy testnevelő tanári kiegészítőt, Utána a diáksportnál, ahol úgy lehettem igazgató, hogy ott egy közöktatás vezetőit el kellett végeznem. Emellett pedig kitanultam a, a színes szalagokat biztos láttad már versenyzőkkel, a, a tépelést. Ezt ö, pedig kitanultam, és azt gondolom, hogy ha valaki tanul, akkor a legjobbtól próbáljon tanulni. Ez a masszőséggel is ezt van. Egy, egy német fizioterapeutától tanultam, itthon Magyarországon. Három oktatás, az alap, haladó és a sport részét ö, megtanultam, sőt, főtitkárként, amíg iroda mellett dolgoztam, amit annyira nem szerettem, de a hétvégi versenyek azok mindig visszaadtak mindent, ráadásul ott akkor a, az utánpotlástól kezdve mindenki ott volt, akkor a szövetség megvette a, a, az anyagot, azzal támogatta ezt a lehetőséget, és én pedig ingyen ragasztottam, vagy segítettem Végül, a de nem utolsó sorban, mit gondolsz arról, hogy egy sportulónak kell tudnia beszélni, ugye ezt általában kommunikációnak szokták hívni, de az ugye, mi például nem kommunikáltunk, mi beszélgettük legalábbis reményeim szerint, mindaz a kapcsolatban, ami az ő személyét illeti. Véleményem szerint kell, de ezt csak úgy tudja gyakorolni, a kommunikál. Tehát legelején, amikor még a. Kényszeríthető a sportoló arra, hogy megnyilván olyan. Ugye ezekben a napokban, amikor mi beszélgettünk van éppen a világ nagy visszatérése, aki fantasztikus eredményeket produkál, és a sajtó és a rokon szenvező nép iránt ugyanolyan mértékben tesz, mint a tet korábban is, amivel kapcsolatban hát van aki megengedő, van, aki nem megengedő, hozzá hozzátéve, hogy senki nem tudja, hogy itt tulajdonképpen mi zajlott, mert tűnik, mint hogyha ez egy valami... Igen, igen. Én véleményem szerint az ember függő, tehát hogyha a versenyző alkalmasra akkor megteszi, hanem alkalmas nem teszi meg. Vagy ő dönti el saját maga, hogy milyen érzései vannak, és azt hogy kezeli. De mi van akkor, amikor az, embernek azért, az ember azért jelenik meg, mert egyébként a szponzorral ilyen szerződése van, és ami egyébként a primér sportolói létéből adódik, annak egyáltalán nem tesz eleget. Vagy ebben semmi kivetni való nincs Hát, a én, teljesítménye számít, ingyen. és az összes többi le van szaharva. Nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy ha már valaki elért valamit, és ö, teljesítményben is ott van, én azt gondolom, hogy akkor példaképé válik. Ezt és ha e, példaképé ez, ez válik, ez, ez, ez, ez, akkor pedig a példakép. Ebből ő nem tud kivonulni. Tehát, nem, az, a, tehát nem. ő nem mondhatja magáról azt, hogy én leszek az az ötszörös olimpiai bajnok, aki nem lesz példakép. Nem, nem, az nehéz. Azt ne, ezt így nehéz csinálni. De például mutatja, hogy létezik ilyen? Létezik, de, de én azt gondolom, hogy az nem, nem összeférhető. Tehát, tehát be fog nőni az ő fejjel ágya is egy idő után szerintem, és akkor talán rájön arra, hogy tényleg sok ezreknek példaképe, és ezáltal valamit belülről lehet, hogy motiválni fog is, megfordít benne. Tudtál-e egyébként, vagy láttál-e olyan kapcsolatot a testportágatban, hát ugye ez volt hozzád a legközelebb, ezért kérdezem, ahol egyébként emberileg nehezen tolerálható, az edzőivel konfliktusban lévő ember, meg az nő vagy férfi, teljesen mindegy, a fantasztikus tehetsége okán úgy tudott érvényesülni, ami egyébként a hétköznapi létezéséből nem következett volna. Azt gondolom nem. Én nem. így nem találkoztam vele. Tehát, hogyha legalábbis az öttusán belül én nem találkoztam vele, hogyha valaki nem úgy viselkedett, vagy nem. akkor egy idő után vagy a rendszer lökte ki magából, vagy saját magát lökte ki a rendszerből. Tehát, hogy, hogy nem tudt olyan, olyan szintre vezetőnek az, hogy egyébként ez belátassa a sportolóval. Hát az edző az azt gondolom, hogy pedagógus is egyben. És amikor nő a tanítványa, az egyébként, mert egy Isten áldott tehetség, azzal egyébként van-e tennivaló, vagy hát kivétel erősíti a szabályt? Én véleményem szerint mindenféleképpen meg kell próbálni visszarántani a földre. Tehát volt olyan, amikor a, a lányom is versenzett, és a saját lányommal megtettem, hogy elrontott valamit, és ott azt gondolom, hogy eltört a mécses, és vigasztaltam másnap megláttam, hogy hogy szárnyal, meg ki van nyílva, és nagy a szája, akkor meg mondtam, hogy de te is elrontottad. Szóval jó, jó, de apa, tegnap Ma Akkor arra volt szükséged, most meg arra, hogy visszarántsalak a földre. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy pedagógusnak, egy edzőnek mindig az a, a, hogy a kellő harmóniát, vagy kellő egyesült megtalálja. Végül, miután ugye ez egy ilyen retrospektív sorozat, meg nem is az, mennyire változott a sporttágathoz, a sportolókhoz, a tanítványaithoz való viszony abból adódóan, hogy a világ is változott. Ami régen megengedhető volt arról, holnap a fial azt mondja, hogy itt ordibál a Martinek meg öh. izé, oda nyúlta, ahova nem lett volna szabad, és itt tovább, és itt tovább, és miközben te a fennébe kívánsz engem, mégis azzal szembesülsz, hogy a népharak téges sodor el, legfeljebb engem is utálnak közben. Mennyire változott ezügyben a világ? Nagyon sokat, nagyon sokat. Azt gondolom, hogy régebben a, sokkal nagyobb volt az alázat. Azt most annak egy picit hiányát látom. Ezáltal ö, kinyílt teljesen a világ, most már bármikor, bárhova lehet utazni. Régebben azért a sport az egy kiemelési szint lehetett, azáltal mehettél többet külföldre. Tehát a, meg volt adva a, a, azt lehet mondani, hogy az egy olyan, olyan perspektíva volt a akkori embereknek, hogy, hogy én ezt szeretném csinálni. Most azt veszem észre, hogy minél kevesebb munkával, minél nagyobb eredményt akarnak elérni minél gyorsabban. Vannak olyan sportágak, ahol ezt nem lehet megcsinálni. Másrészt pedig nekik minden jár, és egy kicsit egyirányú lett ez az oldal, visszafelé pedig nagyon-nagyon szakadozva jönnek a dolgok és az információk. Ha mi szeretnénk valamit, akkor lelassult ez a rész, Viszont, hogyha arra kell, akkor viszont mi mindent adjunk bele, és mindent toljunk. Ilyen szempontból, a, a, ahogy beszéltünk a, a szponzoráciáról, és hogy meg kell adni a szponzoroknak a lehetőséget, volt olyan szponzorom, aki azt mondta, hogy én egyedül többet adtam neki, mint egy egész csapat. Amíg ő. Azért. Mert én azt gondolom, hogy ha tőle kapok valamit, akkor adnom is kell. És ha minél többet adok, annál többet kaphatok. De manapság nagyon-nagyon egoista lett a világ, és mindenki az egomán vonalat képviseli, és inkább áttaposok, eltaposok, eltiporok mindenkit, de én tudjak érvényesülni, és sajnos ez a megváltozott világ ezt tükrözi. Hát ez lesz a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm.